Tira bat dugu eta astezkenareko egiten hoy dugun bezalake gaurkoan komunikabideen atala gurean da. Komunikabideen adituak kazetariga nere tokaiua, lezoarra urtsurkizuk kaixo egunon. Egunon egunon. Bueno, eh komunikabide atala badugu, ze, ze sana <laughs> eta lenik eta behin argia.com webune berria. Bai? Bai, aztentzen badzagoela berri batzuk eh euskarazko komunikabideekin batzuk meiko eta esate baterako e, argiaren webgun berritua estrañotuzan astelelenian eta izan ginene aukezzenean baitare joen osstegunean eta esan dezakegu asko aldatu dutela webgunea e, oso argia e, txukunagoa da oain kanalpeziliztuak dauzka e, blog berriak baitare ha amar blog berri hoien artean naibidez e, irataraua kazetari gazteak e, ingoitu eh esperientzi, bueno, e, bizipenak e, lehen pertsonan len pertsona kontatutako testigantzak eta lehenengo egin du eh gazte bate auzipetua dagoena bai paiaren zain dagoena, guzti ba, gustioti nola bizi duen, egoin kontatu diturrengoa Gernikako bombardak eta bizi santuen pertsona batekin egingo duela, beraz e, blog interesgarri izango da, gero beste bat abiez monarri monarrizena, ba euskera eta humorea eta holako kontuekin eta gero, aipatu behar da, argiaren guegune berrian e, jarri dituztela eduki guztiak e, Kreatif commons Lizentziapean, uh -huh. beraz edo zeinak edo zeinartzaiek e, erabilitzazke edukiak e, eta moldatu edo erabili beti aipatuz e, iturria argiaren adana. Eta, bueno, ikusten da azalean, e, askoz joko gehiako ematen du leheno baino eta hain dezakete, nabar mendu edozein zein eduki argo, asko askotzarkazki handiagoekin, titular handiagoekin eta bai, e, jauzi bada eta bueno, Xabier Letona argiakozundariak ere esan zuen horrek e, egunerokoa ere pixka bat indartzera eramango diela. Mm -hmm. e, dutela e, denabileratuko egunerokora astekari badalako, baina bueno, e, pauso pauso handia da eta eta pentsatzen dute horrek emango izkiela beren frutuak eh, webone berri horrek. Hmm, bai, ikusten nahi naiz, e, pixkat notiziak e, biltzen dituela, eta, bueno, blogak e, dexentezuk esan bezala, atalkan nikun ohentxe ainaz ikusten eta nahiko web horri txukuna, ibizentez, bai? Ba, egero e, e, aldizkarirako e, lantzen dituzten edukiak ere hor daude, ez, eta kero multimedia kanalekoak ere hor duen, ba, e, atzo, E, jarri zuten nean, e, berandu egizaiua, aste arte, atxalde iluntze partea jartzen dutela, ba, hor, haundian jau daukategu egun jarrita jarri eta esatea ez. Eta, bueno, horre, e, gero ere, multimedia kanalean beste berrikuntza bat e, jarri dutena da, bideo herrikoiena. Ba, gaur egon bak izan, eta flashmo bak, eta horrelako, e, bueno, beste bideo herrikoiak, eta gizarte herri mugimenduetakoak, eta horrelakoak, ba, horiek danak bilduko dituzte e, eh multimedia kanaleko azpitald batean. Hmm. Bueno, e, Euskal Kulturarekin seituko dugu, e, izan ere, bueno, Durangoko Azoka eta e, Azoka den baitan, bueno, ba, Berriak eta 11 Televistak eh berezia eskainiko duzu. Bai, bueno, egingo dute Berria eta 11 artean e, saio bat egunero ordu taerdikoa. Eh Azoka bertatik Landako heneatik, landakotik, landako bertatik izena izango du landako henea, guztu, e, izenak, eta e, aurkezleak izango dia alde batetik dagore uri arte e, amaikatik eta biegunetan eta beste biegunetan inesioz nahola, eta gero berriatik egongo da beti gorka erostarbe ba, alkarrezketatuei, gombidatuei e, e, alderak egiten eta e, lehenengo onbilatua esate baterako biarrosteguna izango da Angel Lertzundi, eta pero, pues, erreportajeak musikariekin, Benito Lertzundiki, nahi arrebat taldeakin, eta, bueno, dorango koazokan gatazen den guztia, ba, bueno, erreportajeen mitartez ere jasoko dute, eta, ne, jendeak ikusialko du nola iten dan telebista, kamarak, kan, pixka bate, funtziona mendua saioana, eta, espero ezagun, ondo izatea, gogoraz ez dagoen izango da, berriainfo zuzenean emitituko dela amabitatik ordu bat aterrietara, gero egun osoan ere eh, guagunean bertan ikusialko da, eta amaika telebistan emitituko dute gabeko bederatxitatik amartzerrietara. Eta gero, amaika telebistan datotzen egunetan, durangoko azoka, irauten duen egunetan, egun osoa, egongo da, azoka kontuak kontuakze. Azoka TV, da ekimen benbat eh, jarri zutela hainbat komunikabene artean, goiena, ETV iru, amaika, E, Azokabera, eta orduan egiten dute, e, pantalla ondibatean e, durangon e, Gunozoan dagoena han ba, jasotzen dute, ba otxeneako ekitaldiak eta e, mainguruak eta rolako kontuak Eta guzti hori, eta alkarrezketak eta rola, eta guzti hori emango e, dute e, bai amaikak eta beste tokiko telegista batzuek <hieres> Bueno ba, interesgarria Euskal e, Kultura maite dugun ok, e, ikusi behar dugun e, saioa gabe. Beste bueno, irrati berri bat e, sortu da, ezta? Bai, aste beste berrikuntza politia edo nabarmentzekoa da Aiaraldean sortu dutela eskurazko irrati berri bat, aiaraldea.com Eta hori e, internet bidez entzuna algo da, eta gero irrati horretako saio asko FM bitartez ere uinak irrati libre ha mitadtes 96.5 de mitadtes, baina bueno, guk hemen ohaso alde partean e, internet bidea zaintzat entzuteko aukera izango dugu eta gero arroza sarean ere ja hasiratik sartu dira, mm -hmm. beraz, e, bueno, ikusten baldi bada ere, ni proposamena gaitzuet, eo iazun erretikoa ikusten baduzue, saioren bat oso interesgarri egiten dutela iaraldekoak ere igual emititu dezakezuela ba, bai. oiazun irratiak dudari gabe, dudari gabe eta postekoa da bueno, arroza sare horretan ere sartzea beste irrati bat gehiago eta bueno irati irratiare sartu berri da eta bueno, gauzak pixkan-pixkan ahonditzen pixkan, e, e, detaili, egunkaria epatuko dugu e, itxi egin dutelako eta bueno, badirudi prentxaren krisia hor dagoela bueno E, kasu honetan, e, aipatu ezagun zer dande deili, ez? E, News Corporation e, komunikazio taldeak, e, Ruper Murdoke nak, australiarrak e, sortu zuen duela ia bi urte, bi miliamaikako txailan, e, lehenengo egunkaria soilik ipaderako. Eta, bueno, pues, sekulako burrun ba, oi hartzun nazko izan zuen, e, periudiko guztitan izan zuen bere, ez tartea eta hori izala etorkizuna eta bueno pues bide bat eingo zula, ba e, inbertsio handi egin zuten, eh ba eh kafetarisaren etorkizuna hortikan juntu zitekeela ipaderako baina porrot egin du. Porrot egin du eh dute ez dutela audientzia nahikoa lortu eta claro, eh ipadan gainbeste e, gauza, gainbeste informazio eta gainbeste e, e, aplikazio doainezkoak eskura dituzunean ipar batean ba ordainezko ba takataka taka, e, ba, e, egunero edo hilero ordaindu beharreko produktu batekin ba ba porrot eta gero zabaldu zuten iphone eta androideko beste eh ba aparatuetarako sakeleko eta tabletetarako baina, baina ez, ez ez du ez du izan eta eta edukia da garrantzitsuena ez ez zuten ere eduki bat oso berezitua e, pena mereziduna jendiak e, jendian zako hori orzainzeko ba, azkenian, e, azkenian naiz eta soportea bai, ipada bai, baina ipadean esan bezala, hain beste gauza daude e, ba horlako ba, produktu batek azkenian e, ba, porrote duela <gülüyor> Bai, eta bueno, jakin e, jendiak e, bueno, e, Ruper Murdoch enpresaren magdate haundi badela eta komunikabide asko dituela beriak dit bai hori da, dena den e, e, zaigu beste gaibat aur, aipatzea urzi eta Lai. hori ere berrikuntza bueno, berrierekin lotu da duena berria.info e, sortu dalako euskara kanala ere iaro uh -huh. bai, e, astelanean estrinatu zen eta hori ere garrantzitsua izango da euskararen munduan e, dabiltzen jende guztiaren zat, Hori egongo direlako euskaraekin lotutako albisteak eztabaidarako gune izan nahi du egongo dira kolaboratzaile ezberdinak bertan idazten, baien ahí es le lengua Paul Bilbao Kontseiluko jakarri nagusiak idatzizun jaitsizun e, Mikel Izarreke e, Tokiko mekolendakariak mm -hmm. eta kolaboratzaile Osare Oso Zabalas sortu da eta gero ba euskaraenkin lotutako ba eduki asko egongo dira hori eta irakurtzailek ere parte hartzekoak ere izango dute berriketan.info-n sortu dane atalpaten bitartez, beraz ehori ere e, iPad iPad iPad duzakegu iPadarentzat ez, aipa ez aipa dezakegu, ipadaren da oso azte izan, e, beste kontu batzuengatik ere, baina e, euskera ezko komunikabiletan bai ba harria.com, airealdea irratia eta ereiaro euskera ezko kanala nagusia. Uh -huh. Bueno, eta, atalarekin e, amaitzeko, telebista kontsumoari begiratuko diogu izan ere, e, bueno, egunean, eaen, lau ordu eta amarr minutu ikusten da telebista bintzeta azaroan Bai, eta Espainian lau ordu terdi Bueno, asko da hori ba, eaz eh, Ba, bueno, ezke lau ordu zerbaitetan ez badalotan, edo ba, ez badalanean E, lana duenarenak, du, duenak, claro, ezan goida zu, ez dala oso e, oikoa, enbeste denbora pasatzea egunean zerbait egiten, eta e, oin e, aipatzen zean datu doieke nola baiteko azalpen soziologiko batean amaterakoan bat krisia ere, krisiak ere, e, baera amaten du haisi aldi eta haisi merkea zer da, etxean trilobistan ikusten gilditzea inea ez zujon du zujonn ez museora ez ya, ez futbolean tiroa orrendu berdarko etalangabetuen tele... noruko purua e, igual ere hor pentsatzen diteta handia izan daitekela baina e, askotan gertatzen nik sus modut baiteere jubilatu eta e, adinekoena badaago jende gaztea edo baita re telebstarik Estuna ez zer ikusten, no? apenas ezuna ez zer ikusten telebistarik eta egongo dira ba 70 urtetik gorakoak eh ba egunean 8 ordu ikusten dituztenak lasehasko. Bai, eta deio, incluso Bene. Bueno, ba urrengo astean oker ez banago hemenche izango sea ez? Estudioan? Vale, ani izango gara. <laughs> bai. Etorri nahi duzunean. Ba, urte orkizu mila mila esker, eta urrengo astean, hengo gehalkar. Mila esker. Ba, eskerrik askotu egin, hende binei e